Та емене не слухає. Очі їй, як і думка, блукають десь по далекому безкрайому морю. А воно невинне і чисте, як дівчина, в сліпучо-блакитних шатах, з низкою перлів піни на шиї, радісно осміхається до берега і пеститься, і тулиться до нього немов кохаюча істота. Далеко від берега грає у морі табун веселих дільфінів, чорні потвори, мов виводок чортів, виплигують з глибини, перекидаються у повітрі, стрим голов пірнають в море і знову виринають, щоб наново розпочати веселі ігрища. А ще далі, де лиш око сягає, не знать, чи по воді, чи по небі, легкою тінню просовується пароплав, з довжезним позад себе хвостом диму і розпливається у блакитній далині, і щезне, як привид, як мара. Море дихає. Свіжий, солонний, віддих його шелестить листвою, пестить обличчя, бадьорить груди. «Емене! Кельмунда! Іди сюди!» Розтинається з подвір'я пискливий голос матері. «Значить, гостя вже нема і можна вийти з хати». Емене вийшла на поклик материн і мало не звалила з ніг двох європейок, що розмовляли з її матір'ю, очевидячки не розуміючи одно одного. Дівчата щось поясняли старій на мигах, показували на дім, на село, але все надаремне. Стара не розуміла, хоч махала головою та удавала, що дуже добре тями, чого вони хотять. З бесіди про те нічого не виходило. Спочатку гості були збентежені, але побачивши, що їхні старання йдуть на марне, весело зареготались. Все осмілило татарок. Емене, яка досі скоса поглядала на чужинок, підступилася ближче і почала оглядати їх з голови до ніг. Очі в неї розбігалися. Все її цікавило у тих незнанних їй істотах. Спочатку вона злегка смикнула одну з дівчат за одежу, а далі зважила на руці важку косу і захватом подсмокуючи промовила «Карош! Карош у рус!» Ті сміялись і не боронились. Цілком осмілена, емене просто накинулась на гостей. Вона гладила їм руки, лице і волосся, зазирала в очі, плескала по плечах, тулила до себе, розглядала й обмацувала кожну дрібничку їх туалету. Подсмокуючи та похитуючи головою, вона приязно й прутко белькотала щось незрозумілою їм мовою. Стара татарка теж не відставала від от дочки, і незабаром європейки опинились немов у неволі у диких. Вони почали вже боятися, коли не за цілість боків, то за одежу. Не випускаючи їх з рук, татарки назносили їм усяких ласощів, частували їх кислим молоком, з брудної посудини, свіжим інжиром та смаженим на овечі млою коржиками. Кушай, урус, кушай. припрошували вони і заглядали йому рот. Коли гості відійшли, Емене ще довго дивилася у світ сміливим жінкам, що самі без провідника мужчини прийшли з над моря і тепер повертають назад, ні перед ким не ховаючи свого гарного обличчя.